Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jeržiho Nemčuka Rozprávka o strašidle Ona mi vzala Už aj mi ju vráť, Dievčatka, dnes ste strašné, priam na nevydržanie Prečo nie ste také ako inokedy, milé, zlaté, očarujúce Ako oh, anieličkovia Och, anieličkovia, tí sú iba v rozprávke Dnes tu vidím dve potvory po. Potvory? Pot Áno, potvory, strašidlá Tie, čo sa nám o nich v noci sníváš, sa nám vlasy na hlave ježia Starký, prosím, prosím Nepovedal by si nám o nich nejakú rozprávku. Rozprávku? Na miesto dobrodružstva? Mm -hmm. Ešte by som vás v nejakej zabudol a vy by ste sa pustili do bitky alebo pri najlepšom do nebezpečnej hádky. Tak nám porozprávaj nejakú rozprávku na zmierenie. Na zmierenie? No, to nie je zlý nápad. Zišlo by sa nám tu trochu pokoja. Nemáš nejakú v počítači, starký? Veru, nemám. Tak ste vrieskali, že sa mi aj z hlavy všetky myšlienky rozutekali. Ani neviem, ako by som začal. My vieme. <coughs> Bylo to kedysi dávno. Aha. Veľmi dávno. Začiatok už teda máme. A čo ďalej? Rozprávaj o nejakej potvore. O strašidle. Potvory sú strašné Aj strašidla Nezdá sa mi, že by boli strašnejšie Ako vy dve dnes <todatý> Ale my nikoho nezjeme Na to, aby sa z vás Stali potvori či strašidla Netreba nikoho jesť Niekedy stačí Už to ako vyzeráte Občas ako neviniatka ale inokedy tak vystrájate, že sa to nedá vydržať. Ale ty to s nami vydržíš. Však, starky. Hm. nikdy pred nami neutekáš? Keď mám byť úprimný, aj pred chvíľou málo chýbalo a bol by som od vás ušiel. Už sme dobré. Nechajte ma chvíľu, aby som si to mohol rozmyslí. Stárky, daj pozor, vstúpiš na slimáča. A... Ty tu čo robíš, slimáčik? Sám sa v záhradke nudím. Tak som bol na prechádzke celú hodinu. Prešiel som 4 metre. Poď medzi nás, bude rozprávka. Ja by som chcel v nej byť strašne rýchlým slimákom, aby ma nikto nemohol chytiť. Každý si tu niečo vynúcuje. Najprv čarlačky, potom krídla a teraz by Slimák chcel byť pretekárským konom. Keby s tým mali byť problémy, tak sa nemusíte pomáhať. Doteraz sa mi zdalo, že si nezahvislí Slimák. Hm, a ja som si to myslel. Rozprávka bude o nás, o Marmiškách. To znamená o Marke... A myške. A o potvore. O strašidle. Tak o čom, okom? O strašidle. O potvore. O strašidle. O, potvore. o strašidle. O, potvore. Tak, o strašidle. Konečne dohodnite, dievčatá. A ja mám byť v tej rozprávke. O, o strašidle. Potvorov? Hádam sa len nebojíš. To teda určite nie. Ja sa ničoho nebojím. Iba potvor. Mm, straší diel Veď napokon tie sú na to, aby sme sa ich báli Tak sa ich teda trochu bojme A nemôže to byť nejaká príjemná rozprávka o Slimákovi, ktorý rozlúšti záhadu a vyhrá cenu A všetci mu potom svorne zatlieskať. To nebude rozprávka o tebe Ale o nás Ty v nej nebudeš najdôležitejší ale keď bude rád na tebe, môžeš si vymyslieť, čo len budeš chcieť. A ak sa ti nepáči, môžeš ostať doma. Verú sa mi nepáči. Ale nechcem ani ostať sám doma v takom peknom počasí. Je to ťažké, ale nech je po vašom. <hým> Čiže všetko je dohodnuté, môžeme začať. Ste pripravení? Áno. Ale ja ešte nie som na všetko pripravený. Chcem vedieť, či sa to strašidlo náhodou neživí s O tom nemám vedomosť. No, z toho, čo viem, je to veľmi tajomné strašidlo. A nedá sa mu veriť. Práve o to mi išlo, či sa mu dá veriť. Tak čo, ideš s nami alebo nie? Uh, idem, idem. Poďme teda. Čas sú peniaze. Idem, idem, povedal Slimák. A poma lisa. kam? Pravda, že máš. Sme preto zvedavé, čo bude ďalej. Rýchlejšie. Ešte rýchlejšie. Bežím. Letím do predúž, ako vietor! Úžasný pocit. Časná rozprávka, cítim, že by som mohol ísť na dostihy, čo keby sa nám podarilo vyhrať, tak strašne by som chcel vyhrať nejaké preteky, bol by som prvý v rodine Nie ani kôň, ani auto, ani pes, myslím, že by ťa nepustili Z môjho domčeka spadnete, sadajte na krk Ty, Miška, sa drž za rožky a ty, Marka, sa drž mišky. Ste pripravené? Pozor! Štart! Pozor! Hore nohy! Hred na miery! brzdíme? Všetci moji príbuzní dokopy za celý život neprekonali takú vzdialenosť. Oh, škoda, že to moja mama nevidí. Jaj. To sme už boli, ale veď to je zámok stražbojkou. To nie je tá rozprávka, ktorú chceme. Chvíľu si oddychnem a letíme ďalej. Čo sa to tam deje? To vyzerá ako stiahovanie. Asi sa stražbojkovci stiahujú zo zámku. Zaujímalo by ma prečo? Musíme to zistiť. Nakladaj, nakladaj, neobzeraj sa. Skriňa je vysoká, nech sa naloží sama. Ja tam nemôžem dočiahnuť. Povahľajte sa, aby sme odišli ešte pred zotmením. Výsosť, pozrite sa. a tam na slimákovi. Jeeee, marmišky, Vitajte medzi nami. A to v pravej chvíli, lebo sa práve stiahujeme. Nechce sa vaša výsosť previesť? Previesť? Na takom niečom som sa ešte neviežol. Nedovolím. Nám Prečo sa zťahujete stražbojkovci? No, pretože sa tu ukazuje jedno strašidlo. He? Doteraz sa neukazovalo, ale teraz sa začalo ukazovať. A keď sa už raz začalo, tak nevie skončiť. Na všetkých padol taký strach, ruky sa nám trasú, takže sa nikto nemôže ani napiť, ani najesť. Tu sa už nedá žiť, preto sa sťahujeme. A ako to strašidlo vyzerá? Ako vyzerá? E, e, ktože ho vie, ako vyzerá? Zatiaľ sa ešte taký odvážny nenašiel, čo by ho chcel uvidieť. Ani ty, kráľ, by doteraz si bol odvážny. On ešte stále nie. No? Ale ja ho nikam nepustím. No. Môj stražbojko je príliš nervózny. Ale... Hneď by strašidlu vynadal a otrhol mu hlavu. Radšej odídeme a vyčkáme, kým samo otia to neodíde. Veľmi múdro. Radšej poďme preč. Ale takto sa nemôže rozprávka o strašidla skončiť. Radšej ako keby sa malo horšie stať. Urobilo vám Dary niečo zlé? Skrýva sa, beštia. Nebudeme predsa čakať, kým niečo vyvedie. A videl ho vôbec niekto? Videl ho jeden pastier. Ale hneď ušiel. Pastiery, ušiel a strašidlo tiež. Len nohu dobraj má takúto. Odtiaľ to, potiaľ to. môže mať potom zúbiska? Takéto. No je... Keď utieklo pred pastierikom, tak asi nebude až také strašné. No a čo, ak to ešte nebola tá pravá chvíľa, aby pastierika zožral? A, a, a čo, keď už predtým zožral niekoho iného? Starký vravel, že niektoré strašidlá vôbec nie sú také strašné, ako vyzerajú. A ako máme vedieť, či je toto pravé strašidlo a či nie? Treba sa presvedčiť. <Sým významenie> Sa, sa, sa, stačí to Asi treba prísť bližšie a zistiť, o čo ide Ja si tam muža nepustím Aký je, taký je, ale je môj Mám iba jedného no Aj, ja som iba jeden Už iný taký istý neexistuje Ja som tiež iba jeden Ale my sme dve Pôjdeme teda Kde to je? Kus cesty oteľto Strašidlo žije hlboko v horách keď prišli dažde, usalašilo sa v jaskyni Tak čo sli máči, nezavezieš nás do hôr? Ja? Nechceme, aby si s nami šiel až do jaskyne Ani keby ste chceli, nešiel by som Až tam počul som ako ričí Ale dobre, odveziem vás Poďme teda Chodte, chudiatka moje, chodte my si tu na vás počkáme. Možno sa vám tam podarí dôjsť. A keby sa vám stalo niečo zlé, tak si tu za vami poplačeme. Ak by sa vám naozaj stalo niečo zlé. Moje, moje a čo ja? Prečo kvôli mne nikto neplače? Pohni sa už, Slimák. No, na tej svojej nohe. No, idem, idem. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ale nejdem, jediná moja noha mi od strachu zdrevenela a nevládzem sa ani hnúť. Už to asi nebude ďaleko, dôjdeme tam už pešo. A keď sa nevrátite? Vrátime. Na večeru musíme byť doma A čo, ak idete na večeru k strašidlu A ono vás na večeru zie. A čo sa so mnou potom stane? Ako sa vrátim do našej záhradky? Nebuď hlúpy, Slimáčik To je naša rozprávka, takže nám sa nemôže nič stať A nebojíte sa? Trochu sa bojíme Ale tak to má si byť to je strašné Ale nech sa stane Čo sa má stať Len nech to nie je nic zlé Ešte kúsok Vidíš tu veľkú dieru v skale? Určite to bude tu Ideme Iš sa. Trošku. A ja trošku. Nebojme sa. Máme predsa staré čarovné slovo. Tri razy sa otočíme a sme doma. Myslím, že by sme si mali stať pred jaskynou a poriadne zakričať. Uvidíme, ako sa strašidlo zachová. Počuješ nás? Strašidlo! Dobre počíne. Idete Je, za mnou? To sme my! Miška a Marka! Starký povedal, že dnes sme aj my také strašidlá ako ty! Prišli sme k tebe na návštevu! Môžeme! Na, na, na, na návštevu? Prišli? Ja nikto nikdy nenavštevuje, ja nie som na to pripravený. Ja sa ospravedlňujem. M mám doma iba lesné jahody a maliny. Keby som bol vedel, že prídete... Môžeš sa nám ukázať? Nie, nie, nie, to naozaj nie. Som taký strašný, že sa vám nemôžem ukázať. Naozaj, keď ma uvidíte, nikdy viac ma nebudete chcieť vidieť. Keď sa ukážem, nebudečiete, hoci ja by som... Ja by som chcel znieť... Chcel by som niekoho mať... Na večeru? Ostanete na večeru? Ale... Mám len tie jahody. A maliny. A maliny. Dáte si? My máme rady jahody. Hneď ich pripravím. Len mi neutečte. Všetci odo mňa ušli. Prestriem stolík. Len sa na mňa nepozerajte. Nepozerajte, prosím. Veď vôbec nie je taký strašný. Lebo sme ho ešte nevideli Jeho výzoru sa až tak nepojí Zdá sa, že niečo chystá a chce nás chytiť Nezdiň A teraz sa na chvíľku otočte Nesmiete ma vidieť, prosím Tak, tu sú jahody a maliny Vlastnými labami som ich natrhal Aj som ich umyl, sú umyté Zaleziem naspäť do jaskyne, aby som vás nevystrašil svojim výzorom Tak, vy ma nevidíte, ale ja vás vidím Vy nie ste strašidlá. Ste prekrásne Keby som ja tak mohol vyzerať Ako dve dievčaté? To by bolo smiešne Ty si prečo chlapského rodu Chcel by som byť dievčatkom ešte radšej psa, alebo kúcam mm. len nie sám sebou. Chutia vám tie jahody. Mm. Ako sa voláš? Mamička ma volala strašidelko. No ale volám sa Monza. Iba že ma nikto neoslovuje menom. Nemám priateľov ani známych. A čím sa živíš? Ovocím, orechmi, korienkami. V zime jedávam suché hry. Kuriatka, nie ješ? Prosím? Myslíš tie žlté hríbyky? Občas áno, ale nemám ich veľmi rád. Prečo si všetci myslia, že si strašný? Veď dnes si. To hovoríte preto, lebo ste ma ešte nevideli. Kto ma videl nikdy viac a nechcel na mňa pozrieť. Možno by si nemal tak hričať. To môže ľudí vystrašiť. Chcete ešte jahódky? Ďakujem, máme dosť. Ričím vlastne preto, aby niekto neprišiel veľmi blízko a nebol vystrašený tým, ako vyzerám. Aha, rozumiem. Ťažko sa žije samému. Ale dnes... Dnes mám výnimočný deň. Mám hosti! Mám hosti! Ak si dobre pamätám, prvých hostí. Uvidíme sa ešte niekedy. Veď sme sa vlastne ešte ani nevideli. To znamená, že... My sme ťa ešte nevideli. No nie, radšej to nechcíte. Ja si myslím, že nie si až taký strašný. Tak prečo sa ma potom všetci boja? Ukáž sa nám. A neutečiete? Možno, ale hneď sa aj vrátime. Ruku na to. Ruku na to. Ale iba na chvíľku. Tu, tu je moja laba. No nie je strašná. Chupatá A máš veľké prsty A ešte Akú mám nohu Strašnú Pozrite sa I, he? Asi bude Veľmi ťažké zohnať také veľké topánky mm, Ani sa nepokúšam Všetci by z obchodu ušli A nemal by som komu zaplatiť Dobre Teraz výjdem von a potom sa hneď schovám To som ja vo svojej pravej podobe Monzo! Aha, aký som chopatý. Monzo! Už sa mám schovať? Monzo, prečo si zapchávaš uši? Nechcem počuť, ako kričíte od strachu Nekričíme Neutiekli ste? Nie! Vyzerám predsa strašne. Monzo, úprimne ti poviem. Keby som ťa z nenazdajky stretla v lese, ušla by som. No nepovedal som. Ale už ťa trochu poznám. Ty nie si naozaj naozajstný netvor. To on tak vyzeráš. Vízor však nie je všetko. Vám to nevadí? Asi by sme si na teba zvykli. Dá sa s tým zmieriť. Nikto mi to doteraz nepovedal. Ani mamka, hovorila mi, radšej sa drž ďalej od ľudí, lebo ti budú nadávať. Tak sa toho držím. Ale teraz, keď som sa s vami stretol, ostaňte so mnou ešte. Nemôžeme, Monzo. Naša rozprávka sa onedlho skončí a my sa musíme vrátiť domov. Ale... zoznámime ťa s našimi známymi. Keď počuli tvoje ričanie, Chceli utiecť, ale keď sa s tebou zoznámia, určite neujdu. Budeš mať susedov a možno sa aj spriatelíte. Pod s nami. Chcete? Môžem. Ja idem dopredu a poviem slimákovi, na čom sme sa dohodli. tu budú Slimáčik, Marka i Strašidlo. Ty žiješ, Miška! Žijem, pravda, že žijem. Počúvaj ma, keď ho zbadáš, tak nekrič Strašidlo, bude mu to nepríjemné. Volá sa Monzo, vieš? Zapamätaj si to, hneď sú tu. Ahoj slimáčik Ve ty nie si ani slimák Ale naozaj strašidlo. Také veľké som ešte nevidel o, pre Prepač, Prepáč Že ti nepodávam ruku Ale ja ruky nemám Mám len nohu A aj tu iba jednu No a teraz poďme k stražbojkom. Lepšie bude, keď sa aj oni zoznámia s Monzom. Možno sa potom neodzťahujú. <tripti> Vedieme vám strašidelko. Musíte sa s ním zoznámiť. Prečo ho na nás púšťate? Nech jeho výsosť povier. Ale ticho! Marka sa nám vrátila a nič sa jej nestalo. Priviedli sme vám milé stvorenie, čo je dáva ovocie. A vôbec nie je strašné. To len tak mizerá. No vidíte, nehovorila som. Marmyšky skratili strašidlo. Pozrite sa, už idú. Miška ho drží za lav. Ja sa radšej nebudem pozerať Ja iba jedným okom oh, oh, oh. Ah. Ah. Ah. Aj mne ah. na začiatku ah. pripadal nesympatický Ale je v poriadku Výzor ešte nie je všetko Slimák tiež nevyzerá na prvý pohľad pekne A predsa sa aj medzi slimákmi nájdu slušné jedince No a čo? Čo sa deje? Ja sa nepozerám. Tak, toto je Monzo. Býva v jaskyni. Yeah! Ty si ale veľký, Monzo! <súdňa> Ej e Koľko máš vlastne rokov? Sedem a pol. Sedem rokov? A si ešte dieťa? <súdňa> Nechcem Sadni si a pozprávaj nám niečo o sebe. Trochu si nás vystrašil. Už sa na pozriem. Dobre? Oh, oh, oh! Oh, dajte hromotlkovi vodu, lebo mu od strachu ostalo neboľno. Podajte rýchlo vedro vody na hlavu bojovného hromotlka. Hovorím rýchlo. Tak vidím, Manzo. Ty vôbec ja... nie si taký strašný. To len tie veľikánske labiská a zubiska však. Velikánske, Ale biele. <tým> <tým> Vidno, že sa umývaš dvakrát denne. No, tak a teraz dám povedz chlapčisko. Prečo si tak strašne vyčal? No, raz preto, že mi bolo smutno. A druhý raz, aby sa nikto nepribližoval, lebo by sa ma mohol naľakať. Aha, teraz už všetko chápem. Povykladajte s vozou! Ostávame tu! Ostávame? Monzo s vami? Nemáme deti? Môžeme sa mu venovať? Samozrejme. Ak on bude o to stáť... Súhlasím. Monzo? Povozkáš ma? Pravda, že? Ja vás mám odteraz aj tak všetkých rád. Ja dúfam, že nie až tak, aby si nás zjedol. A to sú ale hlúpe žarty, stražbojko. Daj pokoj detsku. Mne sa takéto zakončenie páči. Aj mne. A mne najviac. <laughs> Marmišky sa nám vrátili domov v najvyšší čas. Večera je už totiž na stole. Starky! Starky! Poradili sme si aj bez čarovania, Starky. Ale bezomňa by ste si určite neboli poradili. Však vy moje potvory strašidelné. <laughs>